Tizennegyedik fejezet Hajnalban a szél lehűlt, vékony köd palástot dobott a tengerre. Aztán, mint aki jól végezte a dolgát, elpihent. Mióta szembefordultunk a széllel, két óránként váltott két-két emberrel figyeltettem a tengert. Pilagú éppen ébren volt, mikor a köd ránk telepedett. Felköltött engem is, és a közös szerencsétlenség feletti kesergés a ködben, szélcsendben, Hajózni és hajótörötteket keresni egyaránt lehetetlen. Összebékített bennünket. Aztán majdnem délig aludtunk, de még akkor sem lehetett 20-30 méternél messzebb látni. Az őrök mered szemmel vallatták a ködöt, mi pedig ellenőriztük és beosztottuk az élelmiszerkészletet. Több mint 20 napra való élelmünk volt, mert csak fele annyian maradtunk. Vízünk valamivel kevesebb. De ez nem az bennünket. Ebben az évnegyedben mindig jön annyi eső, futóeső, csak vihar ne, hogy megtölthessük a tömlőket. Abban is megállapodtunk, hogy ha felszáll a köd, és alkalmas szelet kapunk, még fél napot a keresésre fordítunk. Ha az alatt sem találunk semmit, bele kell nyugodnunk, hogy a két hajó már korábban elsüllyedt. Mással nem magyarázható, hogy ideig egyetlen száll deszkát sem láttunk. A köd azonban makacsul kitartott, és csak másnap kaptunk újra egy kis szellőt. Alig mozdított valamit a hajón, inkább csak a ködöt kavarta. Amennyire meg tudtuk becsülni, késő délutánig tíz kilométernél többet nem haladtunk. Ekkor váratlanul nekibátorodott, és szaggatni kezdte a ködöt, 40-50 méter széles csatornákat vágott benne, ahol még az alkonyodó ég sötétedő kékségét is tisztán láthattuk. Aztán újra belefúrodtunk a következő félkilométeres hófehér páracsomóba, ahol húsz méteren túl tenger és köd egyforma szürkeségbe olvadt. Ostoba szél! szitta Pilagu, mikor rövid idő alatt már negyedszer csapódott át a keresztruda fejünk fölött. Csak forog, lögdös, semmire se való. Még a ködöt sem tudja elfújni, csak az irányt zavarja össze. Igaz, azt most már csak akkor találjuk meg újra, ha feljönnek a csillagok. Addig akár körbe is járathat bennünket. Éppen helyeselni akartam, amikor a keresztrúd újra átzúgott a fejünk felett, a hajó megpördült, és Pilagú nagyot ordított. Nézd, Isteni uram! A hajó orra előtt, Sötét tárgy derenget elő a ködből. A láthatóság határán volt. Ha néhány méterrel messzebb van, csupán a köd egy sötétebb rétegének tűnik. Lassan közeledett, aztán rájöttünk, hogy mozdulatlan, mi úszunk feléje. Nagyon nagynak látszott, és nem hasonlított sem sziklához, sem szírthez, és a legkevésbé süllyedő hajóhoz. Hosszú hajónknál legalább másfélszel hosszabb, lapos tetejű, alacsony, ablaktalan ház, derékszögű sarkokkal. Egy lapos és szintén szökletes patkán, ami olyan hosszú volt, hogy két vége elveszett a ködben. Tömör és súlyos volt. Amikor elsiklottunk mellette, csak bizonytalanul sejtettük, valami függőleges tagoltság vonalait a felső tömbökön, miközben tisztán hallottuk az alsó patkán megtörő hullámok locsanását. Azután az egész, ugyanolyan titokzatosan és testetlenül, mint ahogyan előtűnt, feloldódott. De a hajóra boruló halálos csendben, mindenki dermedten bámulta a ködöt, ahol a látomás eltűnt, tovább hallatszott a hullámok csobogása. Pilagú a kormánylapáthoz ugrott, egész súlyával ránehezedett, derékszögben elfordította. Le a vitorlát! károkta reketten. Előttünk egy pillanatra világosság derengett, ahogy a köciges széléhez közeledtünk, aztán a világosság átsúszott a hajó bal oldalára, majd egész hátra, és kihúnyt. A hajó csökkenő sebességgel Majdnem ugyanazon az útvonalon fúrta magát vissza a ködbe, mint ahol egy percre korábban kifelé tartottunk. Evezőt! Mit, kettőt mindkét oldalra! Csákjával két ember a hajó orrába! parancsolta Pilagu, aztán sokkal kevésbé határozottan hozzám fordult. Mi, mi ez, Isteni Uram? Láttál valaha ilyesmit? Vagy ehhez hasonlót? Nem, ráztam a fejem. De mit akarsz, pilagú? Hát, ha zátony, és ráfutunk. Mire meglátod már késő? Ha ez zátony, isteni uram, akkor halálomig fogadom, nyers halfejet eszem. Mozgott, amikor elmentünk mellette. Balra, balra! üvöltötte rémülten a órában álló egyik ember. A másik eldobta a csákját, és felénk futott. Hogy nanúr, tépjek itt egy gyáva! Pilagu átkozódása a torkára fagyott. A tárgy hirtelen bukkant elő a ködből, a lapos, alsó patka alig alacsonyabban a mi fedélzetünknél, a ház, lapos teteje a keresztrúdnál is magasabban. Egy szempillantás és belefutunk. Egyszerre rántottuk magunk felé Pilaguval a lustán mozduló kormánylapátot. A hajó ütést kapott, megingott, az orpalánk felől recsegés hallatszott. Mégis ráfutunk, kiáltottam kétségbe esetten, azután megdöbbenve láttam, hogy a tárgy teteje megbillen, belehátrál a ködbe, bugyborékolás, a menekülő levegő sziszegése hallatszott. Az alsó, lapos patka ferdén fölemelkedett, majd lusta eltűnt a víz alatt. Egyszerre kiáltottunk Pilaguval. Hajó! A ház, a felső fedélzet, az alsó, a padka most tűnt el, hogy a mi hajónk kimozdította a roncsot ingatag egyensúlyából. Hatalmas, süllyedő hajó. Soha nem látott formájú és nagyságú. A miénk apró kis bárka mellette. Ha örvényt kavarva most elmerül, bennünket is magával ránt. Pilagú is erre gondolhatott, mert az evezősökre pillantott de az óriás sűjedése abba maradt. Egy darabig még imbolygott, aztán a mi hajónkkal együtt átvette a hullámok ringását. Isteni Uram, kezdte Pilagú, de egyszerre annyi mindent akart mondani, hogy elakadt, és gondolataink némán futottak az azonos kérdések párhuzamos csatornáin. Micsoda nagyszerű nép lehet, ha ilyen hajókat tud építeni? A vihar végzett velük, vagy mégis zátonyok rapulnak itt valahol a víz alatt? És ami a legérthetetlenebb, hol vannak? Hol? Akkorát löktünk rajtuk, hogy vagy másfél métert süllyedtek, és egyetlen kiáltás, egy mozdulat sem. Lehetetlen, hogy ne volna észre, vagy már korábban sorsára hagyták. De hova mehettek? Egy másik, hasonló hajóra. A köd kajánul gomolygott körülöttünk. Könnyebb egy elveszett gyűrűt megtalálni avana kavicsos partjain, mint, mint itt egy ekkora hajót. Kötelet, szólt hátra Pilagú a mögöttünk szorongó hajósoknak. Én megyek, Pilagú. Azt nem lehet, Isteni Uram, tiltakozott. Ha bajod esik, mit mondok oda-haza? Azt még nem tudom, de én megyek. Isteni Uram, ha csak az életem félti, nem törődöm vele. De az arcára kiült, hogy talán egész életében semmit sem kívánt annyira, mint hogy közelről láthassa ezt a csodálatos alkotmányt. Hajós volt. Mi érdekelte volna jobban ennél a hajónál? Te is jössz, vágtam el a vitát, de külön kötélen. Így egyikünk sem segíthet a másikon, de nem is pusztulunk együtt, ha csak a két kötél valahogy össze nem gubancolódik. Közvetlenül a palánk mellett eresztettek le. A vízben a kötél meglazult a derekamon, óvatosan úszni kezdtem. Az elsőjét alsó fedélzet nem lehetett mélyen. Nem akartam, hogy belerúgjak egy kiálló szögletbe, vagy hogy a kötél csavarodjon a lábamra. Pilagú 5-6 méterrel jobbra fújtatott tőlem. Hiába vigyáztam, egy kis hullám hátulról meglódított, és jobb térdemmel akkorát rúgtam valamibe, hogy úgy éreztem az egész roncs meg. Vigyázz, Pilagú, Nyögtem. én már... A jobb lábam újra hozzáért vele mihez, aztán a bal is. Két vízszintes deszka, különböző magasságban, aztán egy harmadik. Lépcső simult a talpam alá. A karfáját is megtaláltam, abba rúgtam bele az előbb, és bicegve kapaszkodtam fölfelé. Gyere ide, pilagú, itt könnyű feljutni. Majd hátra kiáltottam a hajóra. – Fogjátok szorosabbra a köteleket, és pilagújét vezessétek egészen a hajó farához! Talán így mégsem keverednek össze, reménykedtem. Pilagú megfogta a lépcsőkorlátot, és ettől újra felénk billent az egész alkotmány. Már nem feküdt vízszintesen, lapos teteje felénk lejtett. Tudtam, hogy lehetetlen, mégis attól féltem, ha tovább mászunk, felborul. A felső fedélzet végét négy-öt méterre becsültem balra a lépcsőtől. Ha kiugrom a vízből és gyorsan megkerülöm a sarkot, három ugrással talán a túlsó oldalon lehetek. Akkor, mint eleven ellensúly, én biztosítom, hogy nem dől tovább a roncs. Ha a pilagú is kimászik. Hm. Megint hátra kiáltottam a hajóra. Eresszetek utánam sok kötelet! Ha futás közben visszaránt, csúnyán összetörhetem magam. Legalább hat evező hosszú darabot. És ha rángatom, akkor még többet. Mit akarsz, Isteni Uram, aggódott Pilagu? Hát megyek a túlsó oldalra. Te addig ne kapaszkodj fel, amíg nem szólok. De, Isteni Uram, ha közben... Nem vártam meg, mit akar mondani. Éreztem, a kötél meglazul, Hátra nyúltam, meghúztam, hogy biztos legyek a dolgomban, és fölrohantam a lépcsőn. Pilagú rémülten felkiáltott, a roncs megdőlt, a sarkon túl a kötél egy pillanatra elakadt, előre dőlve nagyot rántottam rajta, hirtelen engedett, elestem és hason szánkóztam a túlsó sarokig. A fedélzet lustán visszabillent, de ijesztően süllyedni kezdett, mikor fölálltam a víz a bokám ígért. Most mász fel, pilagú, kiáltottam. A deszkák remegésén éreztem, hogyan kapaszkodik fel a lépcsőn. Lábam alól eltűnt a víz. Újabb fújás és bugyborékolás. Végül a roncs nagyjából vízszintesen feküdt. Gyorsan megnézni mindent. Ki tudja, meddig tart ez a nyugalom. A fedélzet oldalán ajtók sorakoztak. Akár egy földi hajó kabin sora. És mikor az első kilincsét megnyomtam, már nem is döbbentem meg különösebben, hogy a földihez hasonló kilincset markolok. Akik ezt a hajót építették, sok-sok évszázaddal előbb jártak, mint az a kultúra, amit eddig a legmagasabbnak hittem ezen a bolygón. Az ajtó könnyen fordult el sarokvasain. Bent sűrű, áthatolhatatlan homály. Átkoztam a ködöt. Visszamenni a hajóra olajmécsesért, fákjákért, most már lehetetlen. De hogyan is gyújtanám meg csuromvizesen, ha hoztam volna? Végig tapogatóztam a fülke fala mentén, alacsony padot találtam, faragott karfával, mellette szekrényt, benne hosszúnyakú üvegeket, fémedényeket. Ujjaim lázas buzgalommal igyekeztek pótolni a látás hiányát. Visszafordultam az ajtó halványan derengő négyszöge felé, Két lépés után keresztül buktam egy széken, akkora robbaljal, mintha bomba robbant volna. A fülkék falán át is hallottam, hogy Pilagu kétségbe esetten kiállt utánam. – Nincs baj, pilagú, ordítottam vissza. A széken túl egy asztal állt, az alá estem, hogy kiszabaduljak, újabb földrengést kellett rendeznem. Nem tudtam, dühöngjek vagy nevessek – itt állok, itteni életem legnagyobb fölfedezésének a szószoros értelmében a kellős közepén, és nem láthatom, nem tudom, mit találtam. Egy bizonyos csupán a hajót elhagyták. Ha valaki itt maradt volna, ekkora lármára már rég előbújik. Tehát asztal, szék, szekrények, edények, kilincs és zár, a vörös hajúak hosszú egyenes kardjaira gondoltam, egy pillanatig sem kételkedtem, hogy ez csak az ő hajójuk lehet, és örültem, hogy nem botlottam fegyverbe a sötétben. Most már akárhová léptem, mindig beleütköztem valamibe. Esésemmel nyilván a fülke egész berendezését felforgattam. Semmi értelme nem volt, hogy tovább kísérletezzem. Néhány újabb ütés árán elértem az ajtót, és pilagúért kiáltottam. Mit csinálsz, Pilagú? Itt ülök, és várom, hogy visszajöjj, Isteni Uram! Miért nem mentél a fülkékbe? Próbáltam, de az ajtók be vannak szorulva. Lehet, hogy nincsenek is beszorulva, gondoltam, de Pilagú nem ismeri a kilincset, és most nincs időm rá, hogy elmagyarázzam neki. a szél váratlanul nagyot lökött a roncson. A deszkák panaszos hangon nyikorogtak. A padló hullámzott a lábam alatt. A hajó végső búcsúra készült a tenger fölötti világtól. De a köd rohamosan ritkulni kezdett. A derengés fényé izmosodott. Már láttam, hogy a hajó fája egyenletesen sötét barnára van pácolva. A fedélzet eddig simának hit oldalán faragott díszítések tűntek elő, rovátkolt, mint a szegélyezte a lapos tetőt tartó gerendák éleit is. Az ajtók vasalásának pántjai egymással szembeforduló hullámvonalas ívben futottak. Nem csak hatalmas volt ez a hajó, hanem szép is. Nagy tudású, a művészetben kedvüket lelőmesterek gondos munkája. Tévedtem, mikor az időt, ami elválasztja őket Avanna korától csupán évszázadokkal akartam mérni. És ugyanakkor minden szépsége és fenséges nagysága ellenére komor volt ez a hajó. Nem azért, mert roncsú volt és elhagyatott, nem is sötét színei miatt, és az sem igaz, hogy csak utólag magyaráztam bele ezt a komorságot, mert abban a pillanatban, mikor az alkonyodó nap sugarai végig suhantak rajta, félni kezdtem, anélkül, hogy értettem volna. Megálltam a következő csukott ajtó előtt, Kezem már a kilincsem volt, és féltem lenyomni. Miért? Mi történt velem? Most már láthatom, és nem is olyan sokáig. A következő fala ott közeledik. A lábamon érzem, hogy a víz megint emelkedett egy keveset. A második fülkében ugyanazt láthattam, mint amit az elsőben már kitapintottam. A bútorok ugyanolyan sötét barnára pácolt fából készültek, mint a hajó, az üvegek sötét de sokkal finomabb anyagból, mint az avanai üveg, az edények vasból és valami kemény ónötvözetből, a bútorok faragással díszítve, az edények simák, a formájuk ugyanolyan, mint az elhagyott kunyhóban a szigeten. A harmadik és a negyedik fülkébe csak az ajtónát vetettem egy pillantást, egyformák voltak, és a víz már a bokám körül járt. A köd közelebb úszott, siettem. Pilagú kiabált, hogy hagyjam abba, a víz emelkedik. Mordultam valamit, és az ötödik ajtót kezdtem feszegetni. Még többet akartam látni, mindent, az utolsó pillanat veszélyét is kockáztatva. Az ajtó nehezen nyílt. Kívülről nyomta a ránehezedő víz. A roncs is úgy billent, nyugtalanul keresve a helyét a hullámsírban, hogy a padló deszkái felemelkedtek, az ajtó aljához szorultak a résbe erőltettem, aztán bedugtam a fejem is, és ekkor már tudtam, eljutok, el kell jutnom a fülke végéig. Ez a kabin más alakú volt, mint az előzőek, és a szemközti fal benyílójában, kifeszített függőágyon, egy világos színű takaróba burkolt test ringott. A gerincem megroppant, akkorát taszítottam az ajtón, a mohón előttem rohanó víz a térdemig csapott. – Süllyed, ordított a pilagú. Az ajtó visszapattant és a kerethez szorított. A roncs egyel több embert akart magával vinni az alvilágba. Aztán váratlanul az ellenkező oldalra billent. A fülkéből kizúduló víz hanyat az ajtóval együtt. Az ajtó eltűnt valahol mögöttem, és én a keresztbe kapaszkodva láttam, hogyan emelkedik tovább a víz. Pilagú egyfolytában ordítozott, hívott, miközben a fülkében úszkáló bútorokkal küzdöttem a még hátralévő három lépésért. Örökké valóságnak tűnt, míg végre elkaptam a függőágy szélét. A test felém billent, a vállamra esett, ez volt az első és egyetlen mozdulata a süllyedő roncs gonosz vonaglásának, ami a segítségemre volt, és én, kihasználva ezt a lendületet, az ajtó felé löktem magam. A beömlő hullám derékon kapott, és vissza akart szorítani a fülkébe. Összeszorított foggal hátráltam az ajtó irányába, és kétségbe esetten éreztem, hogy elkéstem. Csak tíz másodperccel lenne több időm. Csak annyit várna a következő hullám, míg szabad kezemmel megkapaszkodhatom az ajtókeretben. A test szinte súlytalan volt, hajlékonyan a vállamra simult. Egy felnőtt vöröshajú nem lehet ilyen könnyű, gondoltam, és legszívesebben ordítottam volna dühömben. Egy már megélt életnek akármilyen váratlanul szakad is vége, mindig van valami tartalma, de ha egy gyerek pusztul el, a halál ezerszer értelmetlenebb és kegyetlenebb, mert egy lehetőséget pusztít el. Azt hiszem, ez a düh adott elég erőt, hogy mégis elérjem az keretet. Mikor végre az ajtón kívül voltunk, a víz már a mellem ígért. A kötél miatt mégis a hosszabbik oldal felé kellett visszafelé indulnom. A tüdőmbe szorult maradék levegővel kiáltottam, hogy húzzák a kötelet. Ilyetükben túl gyorsan húzták és a víz alá rántottak. Jobb karommal görcsösen magamhoz szorítottam a gyereket, a másikkal igyekeztem elkapni a tető valamelyik tartógerendájának a végét, a roncs már annyira elmerült, hogy ez nem is látszott lehetetlennek, aztán nekivágódtam a fedélzet sarkának, és ott végre sikerült megkapaszkodnom. Hörögve kapkodtam levegő után, és amennyire csak tudtam, kiemelkedtem a vízből. Az embereim még mindig rángatták a kötelet, azt hitték elakadt valahol. Ordítottam, hogy hagyják abba. A fény hirtelen elhomályosult, a köd utolért bennünket. A felső fedélzetből csak a tető maradt a víz felett, alig egy könyöknyire, de a süllyedés abban maradt. A fülkék menyezete alá szorult levegő megállította. Kiköhögtem a maradék vizet, és valószínűleg azért, mert éreztem, túl vagyunk a veszélyen, olyan fáradtság fogott el, azt hittem, egy métert sem tudok úszni. – Gyere ide, pilagú, hívtam gyenge hangon a hajóst. – Gyere! Segíts! Pilagu sokkal rémültebb volt sem, hogy szemrehányást mert volna tenni nekem. Átkarolt mindkettőnket, s míg a hajónk oldaláig húztak, egyfolytában az embereket szitta. Kiemeltek bennünket, Gidál átvette tőlem a takaróba burkolt testet, óvatosan a fedélzetre fektette, és én melléje döltem. Hörögtem, mert nem kaptam elég levegőt. Szemem előtt imbolygó táncot járt az árboc kötbe merült csúcsa. – Mit bámultak? – Fel a vitorlát, gyorsan! – kiáltott Pilagú.